Bine v-am găsit, dragi ascultători! Astăzi vom începe să vorbim despre mântuire și despre desăvârșirea creștină. Mulți vorbesc despre mântuire, mulți doresc să se mântuiască, dar dacă îi întrebi în ce constă mântuirea, le va veni foarte anevoios să dea răspuns. Necunoașterea a ceea ce alcătuiește mântuirea dă nesiguranță lucrării noastre în arena virtuții, face virtuțile să piardă drumul drept. Pentru a ști în ce constă mântuirea noastră, se cuvine a ști mai întâi în ce constă pieirea noastră, fiindcă mântuirea este de trebuință doar celor căzuți. Pieirea noastră s-a săvârșit prin nimicirea împărtășirii noastre cu Dumnezeu, și prin intrarea în împărtășire cu duhurile căzute și lepădate. Mântuirea noastră stă în ruperea împărtășirii cu satana și în refacerea împărtășirii cu Dumnezeu. Tot neamul se află în pieire, în cădere. Ne-am lipsit de împărtășirea cu Dumnezeu chiar în rădăcina și în izvorul nostru. În protopărinții noștri, Adam și Eva, prin păcatul lor cel de bunăvoie, ei au fost făcuți fără de prihană, lepădând de bunăvoie supunerea față de Dumnezeu, intrând de bunăvoie în supunere față de diavol, ei au pierdut împărtășirea cu Dumnezeu, libertatea și vrednicia lor, s-au dat în supunere și robie duhului căzut. Ca începători ai neamului omenesc, ei au împărtășit și continuă să împărtășească boala lor, pieirea lor, moartea lor întregii omeniri. Oamenii s-au făcut vrăjmași ai lui Dumnezeu, ai făcătorului lor. Dumnezeu, din negăita sa milostivire, a chemat din nou neamul omenesc la împărtășire cu dânsul. Și aceasta prin una din cele trei fețe ale sale, prin cuvântul cel a tot Sfânt, prin Hristos, El a primit omenitatea, zămislindu-se din pântecele prea sfinte fecioare, prin lucarea a tot Sfântului Duh. Astfel, în neamul omenesc s-a arătat un om fără de prihană, așa cum a fost zămislit strămoșul Adam. Acest om fără de prihană era părtaș al Dumnezeștii șiri, luând toate păcatele omenești asupra sa. El s-a adus pe sine dreptății dumnezești ca jertfă a tot răscumpărătoare pentru întreaga omenire păcătoasă. Dumnezeu, omul, înlocuiește înaintea lui Dumnezeu prin sine atât întreaga lume cât și pe fiecare om în parte. Virtuțile care își au izvorul în firea căzută și-au pierdut însemnătatea după în omenirea lui Dumnezeu. Virtuțile creștinului trebuie să izvorască din Hristos, din firea omenească cea înlocuită de Hristos nu din firea căzută. Cei care dau faptelor bune ale firii căzute un preț prea mare, pe care acestea nu îl merită, cad în cât se poate de mare păcătoșenie sufletească. Virtuțile firii omenești căzute și-au avut prețul lor la fel ca și rânduielele vecului legământ, ale vecului testament, mai înainte de venirea lui Hristos. Ele l-au adus pe om în stare al primi pe mântuitorul. Omul se îndreptează doar prin credința lui în Iisus Hristos, pentru a ne împropria răscumpărătorului. Prin credința vie în el, este nevoie să ne lepădăm de plin de sufletul nostru, adică nu numai de păcătoșenia, ci și de dreptatea firii căzute. Năzuința de a ne păstra dreptatea cea spurcată de păcat a firii căzute este lepădare cu lucru de răscumpărătorul. Cei ce vreți să vă îndreptați prin lege, legea lui Moise sau legea firească naturală, v-ați înstrăinat de Hristos. Ați căzut din har, spune Sfântul Apostol Pavel, că de este prin lege dreptatea Hristos în zadar a murit.